Завмри, почув злодюшка грізний наказ прямо у вуха. Чоловіка притисли до стінки кіоску. Олексій Кирилко красномовно підніс кулак до обличчя кишенькового злодія. Зараз, як дам у барометр, одразу стрілки обсиплються. Ой, колеги, пробачте, я не знав, що це ваша територія, залабузний злодій. Звичайно, заберете свій улов. Які ми тобі, колеги? А хіба ви не щепачі? «Від келя тоді знаєте мою кликуху?» «Що ти мелиш?» «Та я ж барометр». «От що барометр-спідометр? Зараз швидко полетиш до тітки і віддасиш її гаманець. Це наша тітка». «Зрозумів, зрозумів. Тільки як я? Це твої проблеми». Шибздик попрямував до великої дебелої жінки з двома сумками, яка нудилася разом з іншими в очікуванні автобуса. «Жінко, це не ви зрунили?» – делікатно торкнувся її плеча злодюшка. «Га, а що? Та ось прямо у вас під ногами Справді жінка забачила коричневий гаманець. Треба ж таки мій. Мужик підняв і подав. За спиною в нього стояли осольцеві кирилко. Ой, дякую, дорогенький, розсвіла дамочка. Під'їхав автобус, народ кинуть штурмувати двері. Мужик у кашкеті вайлувато пішов до пивної бочки. А мабуть, гаманці, це все-таки не мій профіль. Пробубнів він собі підніс. Розділ п'ятий. Утеча з пекла. Увечері до шахрая мародера Шкуркіна, котрий мав дивне прізвисько «Барометр», певно тому, що володім фантастичним чуттям на гроші, прибіг захеканий, опецькуватий Вересаєв. Мужичок років під сорок, якого всі звали просто Костя. Є я радісно вигукнув він. На Слобожанському цвинтарі прямо у золей. І хто? Барометр підсунув гранчак і налив Вересаєву горілки. Крутий, природно. Ну, дуже крутий. Його угробили в улюбленому чорному форді. Розсяцкована труна з італійського дуба. Мурмуровий пам'ятник висотою метрів зо три. Давай по суті. На пальцях от такі то товсталезні перстені, Костюм фірма від Валентина. У руці улюблений мобільник в узголів'ї. Навушники Філіпс, збуджений Вершасаєв, аж запищав, мов горло перехопило. Від такі подробиці. Сам бачив. Ти що, Юлуб? скільки разів тобі казав, не світися? А я й не світився, я в бінокль, з дерева. А бінокль де взяв? У бариги, Григор'єва. Добре, проскочить, розслабився барометр, але з цим почекаємо. «А ти що?» – обурився Костя Вересаїв. «Я на чотирьох кладовищах клієнтів випасав. Усі ноги збив, поки цього надибав. Чи це ти не про Ігоря Власова співаєш, котрий тримав під дахом півміста?» «Здається, він. Там народу і машин було море, а квітів живих, як гівна на корівнику. Але тепер уже чистота і порядок. Котрі квіточки не зів'яли, баби розібрали на повторний торг таке собі секонд хенд, а пам'ять ще швидше в'яне, так що саме час братись до діла. Серцем чую гарний буде улов. Ні, з Власовим перечекаємо, а раптом туди охорона навідується. А мій ж надійний ніякого ризику і теж заможний. Навіть шибі загребли. «Підселений, гошеє сумським звуть, кладовище старе, навколо хащі, а від дізнався». Так завідувач тамтешнього кладовища кум Іван, ха-ха-ха. «Коли навідаємось, так сьогодні й сходимо, відкладений тільки солоний сир добрий. Що ж вирішили, працюємо у звичайному режимі». Вересаєв хапав співслова «підселений». Підселений – це коли ховають поруч з кимось із родичів на законсервованій території, в одній огорожі. А щодо режиму роботи, то досвіду не позичати, не вперше, та й інструментарій у наявності причудовий. Приступили ледь на 9 вечора. Кінець вересня – самий смак, не холодно і не жарко, і сатаніє доволі рано. А серед дерев то й зовсім морок, жоден собака не побачить, так що спокійно підсвічували ліхтарем. Місяць допомагав. Щоб розрядити ситуацію, барометр розповів притчу, почуту недавно від кума Івана, начальника кладовища. Зіштовхуються дві автомашини. Розлютований водій першої машини кидається до власника другої. «Подивіться, що ви накоїли», – кричить він. «Ви розбили мої зубні протези?» «Добре», – заспокоює його другий водій. «Порийтеся в цій коробці». І подає потерпілому картонну коробку, де сотні зубних протезів – Порившись, потерпілий знаходить придатний і радісно вигукує. Треба ж, як пощастило. Добре, що я зіткнувся з дантистом. Дантистом, дивується другий. Я не дантист. Я гробар. Га-га-га, самозабутньо заіржав наївний, мов дитина, Костя Вересаєв. Тихіше ти, осадив його шкуркін барометр. Поряд вісочили кілька помпезних надгробків, безпомилково вказуючи на те, що під ними спочивають цигани. Люблять вони розкошувати, віддаючи останні почесті своїм неспокійним одноплемінникам. «Було б непогано і там понишпорити, шпороти», – показав рукою жатівний Костя Вересаєв. «Мабуть, усі в золоті? Не відволікайся, може, коли пошебуршимо? Я взагалі-то побоююсь циганів, у них могили зачаровані». Дует мародерствував на цвинтарях уже не перший рік. І на цій справі хлопці собаку з'їли. А починали ще, мабуть, років з 25 тому. Розкарували склепи і стародавні могили в пошуках коштовностей, монет, антикварного начиння. Минули ті часи, до чиста усе виметено, розграбовано старателями. Мимоволі довелося розширювати репертуар. Слава Богу, цвинтарів на нашій батьківщині безліч і надіючих, і особливо діючих. З надіючих у справу йдуть надгробні пам'ятники і плити, марморові, гранітні, стуфу всіх кольорів і іншого каменю, а також самі мешканці, тобто їхні кістяки. Мода на сувеніри з кісток набирає силу. Ось вам і чотки, і на миста з хребців, і фаланг пальців, попільниці, і навіть цукерниці стазу стегнових кісток, і звичайно ж сувенірні черепи. В руках умійці такі штучки класні виходять. Просто диво мистецтво –